Internet eta teknologia berriak Azte artea dugu eta azte artero bezalatxe, teknologia berriei tartea artea joan saioan gurenda egunea enpresako juleen, ka eixo eguno, on? Eguno, ongiga, bai. Bueno, gaurkoan eh, oker ez danago nagoa eh, kontu, landuko duko ditugu gure atal honetan, lenik eta behin smartphone merkea eun euro baino gutxiago balioko duena. Hoi da, bai, e, bueno, gu, xarretan ja gure zai honetan, xarretan itzikendu smartphonein inguruan, eta gehienetan, ba, iPhonea, edo Samsung Galaxyak eta olako gailuak izan ditugu izpide, baina baina albizta hortiatu horrez, ba, bueno, e, Firefox navigatza famatuak badu fundazio bat, eta fundazio horrek eta telefonika den artian, ba, bai, ateratzen egin da proiektu bat aurrera, hansu ere, ba, smartphone... E, merke merkebate do eh bueno 100 euro azpitik balioaduen esmarjon bat merkaturatu ateatzeko, ez. Eta agian zen ba bada bada ba besteen preziogin alderatu ba sekulako aldea dago, ez. Hori Brasilen, Brasilen e, aterako da hurrengo, urtean e, Firefox eta Telefonicaren mugikorra. Hoi da. Hoi da, Braziliaterakoa 2013an eta bueno, esaten utzi 100 dolar azpitik ibiliko ala bere Salmeria ta azken finean bueno, a, Firefoxek e, bere sistema operatiboa garatzu mugikor horretarako eta Telefonica pues kentutobe bueno, estrategia komercial eta marka tabar jarreko situela, ez? Azken finean telefonika ki interes handia du la konbertuan sartzea, izan ere, mm -hmm. bueno, ba, berak dirua irabazten du konektibitateetik eta eta de bueno, ba, eta SMS-etik, ezta? Orduan, orduan eta jende gehiago izan e, interneterako koneksioa albideratzen dion gailu bat Ba, eskutan pues Telefónica Retzako pues hobeto está oraindik estrategia ahuenabeto hortik eh jongo dala, es. Baina bueno, aldi beranik interesante ikustu aparato eh, bat baina eh, modu merkean edo bain betez eh, eh, izatea, ez? Mm -hmm. da, ba. Suporatzen dute eh, Brasil go ondo irtetzen bada, eh, Europana eratuko dela bai, bai, bai, bai, bai, dira gertatzea beste e, marka batzuk ere, bose olako alkatzele eta ipatzea ituzte, bai, lako baitare antzeko aparatuak ba, ateratzea koaz motan da ez, eta inxen ere da, pues, gaur egun smartphoneak pues, garestia diagia zen behar da, eta bueno, ba, ba lareon bosteun, sireon ero edo, gehiago ere balio duten telefona dira, eta, bueno, ba, egun eurot inguruan da ateratzen atzeratzen aztein maia, zora pues, garri ez. Ez dira, zidurrenik, ba, besteak bezainoanak izango, hau da, pantalla errosoluzioa igual ezainoan izango, eta ez tamaña ere. Bueno, izango itu uste eurene mugak edo gabeziak, baina, bueno, ba, bueno, ba smartphoneak bian enean, interneteko konexioa, interneten abigatzeko aukerak, eta gero bat ez ere, hainbat aplikazioetara sartzeko e, aukera eskainiko digut, hori ja, bueno, baurra bosoa da. Bueno, gai ez, aldatuko dugu, Julen, e, liburu elektroniko ariburuz itz, e, egingo dugu Follow edo Foley Books e, hori e, kapitulutan saltzen hasi dielako, ez? Bai, bai, bai, bueno, e, bai, liuru digitalen merkatuak, hapiskate, ba, ez da berria, badira, iru lau urte, bueno, ba, liburu digitalak saltzen hasi zirela, baina bai da lan merkatuatu hain dike lertseko dagoena nolabait ezateko, ez? Eta, bueno, salmentak ez dira ni horriak, ez? Egia da ordea, e, gero eta jende gehiago dituela, ba, oin berri ditugun smartphoneak edo liburu elektronikoak edo tabletak, mm -hmm. eta horrek, pues, nolabait eh irakurle potentzialen e, masa handitzen duela, ez? Orduan, argitaletza ezberdinak, pues, dira estrategia ezberdinak probatzen edo planteatzen, ba, nolabait, bezerobek edakarteko, ez? Eta azkenengo tendentzia dagoat, zain pues, juen ez zugeipatutako folle buks, ez dak nola azka tendenez e, ziur. Baina, pixka Bai, hoi bai, bai, bai, bai, da. <laughs> e, baina, bueno, ez, pixka te, tendentzia hori da, eta zer da, ba, da nola bait e, kapituloka zaltzen dituzte e, e, zerak liburuak. Baina ez da, hau lenni ere baina hau lenni da, egiten zuela, Normalmente tengo nada, leengo ba te do bi kapitulo doain. E, eskaintzen dituzte. Ja, jendea pues irakurtze dituta, bueno, ba, olako, ba da edo interesa pizten zaio eta gero pues hurrengo 10, 12 kapituloak ba, euro batetan edo euro 89 eta holako prezio bajuetan eh dituzte, eh? Nolabait lengoa antzula botatzen dute eta gero ba benne, jendeak e, ari ja hartu dionen ezari, eh, ba, edo juten dira, kapitulos-kapitulo ba, erosten, ez? Uh -huh. Ez, bai, bai. Ez, ez, ez, ez. Ez, bat ez dira dixeta gero, gaur hongo aparatuek, tabletek, eta hainbat plataformaz berdinek, ez hori, ez dukia ja, kapitula tira kurtean e, kapitulak ez daudetanak ezkura, banan-banan erosten, ez? Horrean, ba, ateratzen zuen, egin, egin, kapitulo bat merkatzera ba, ba, atzen dut, ez? Horrean, ba, egiten dutena, abixu bat biatzen ditzu, egin, egin, egin, egin, egin, egin, Eh, eskura duzu eta bueno, pizkarrer ere inguruan komunikazio estrategiat, da norbait jendea rakartzeko eta eta jendeak ere zitzan ba liburu hauek ezta. Mm -hmm. Bueno, eta hor eh, liburu elektronikoen eh, kontua hortze baino eh, bestalde izan behar dugu E, krisia naiz krisia egon, krisia ekonomiko larrian egon, badilude interneteko enpresetan daugela etorkizuna, izan ere, ehuneko hogeita bederatzi hazi dira 2000 eta amaikan? Hori da. Ba, bai, bai, bai. Bueno, nik badu horre, bere logika, izan ere, bueno, ba ikaten mundu hau edo interneteko mundu hau e, neiko berria da. Badira urte batzuk ja, bastan dezakegu boz, amabost da, ukte gehiago dira ba, interneten martxan jarritzenetik, Baina, merkatu berria da, oso, ez? Orduan, ia gauza asko daude garatzeko, eta inda, merkatu berri eta, eta, bueno, ba, askunde taza ondikoa, ba, bertan, daviltanen prusek, pues, e, askunde ondia izaten ari dira, eta beraz, ba, jendea behar dute, eta jendea kontratatzen ari dira, ez? Bai, hori horrela da, baina, hala ere, ez dukentzen, ba, kresi gora larri batean gaudela, eta, E, nik izango nuke, ba Euskal Herri mailan, pues, eh, enpresak pues, ori, ba, dinamika hortan dabiltzenak, baina beste asko, ba zortze borrokan dabiltzenak, ez? Nik izango nuke, batez ere enpresa dinamika, ba mundu maila konprestan gertatzen den dinamika badala baita ere, ez. E, enpresa potente netan bai ari dela askunde oso ondi ematen, ba euren bueno, zerbitzuak bazarean interneten sortzen eta zabaltzen ari direlako burubelarri urte urte hoetan eta urtean eta ere horrela gardongo dutelako mm -hmm. Bueno, ba, ez git, Julen, eh, bukatzeko zehoz zedakazun, edo? Ez, ez, ez eki bezke. Iro albizte ditaz eh, komentatu duguna, eta, bueno, zer gutxeagoa. Mm -hmm. <laughs> ba, egunea, enbrasako Julen mila mila esker, beste behin ere gurean izate gatik, eta mm hurren -hmm. arte. vale urtsi, mila esker. Jo.